شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شیئن قدیر صورت ملکنا صورت جن پوریش پاک صورت انوکی نفی شرک فی البرکات شرک اس بات کې الله تعالی ټول برکتونو انبي کوي د غیر نه چې بل برکت ورکون کې نشته بغیر د الله په دې باندي به یو دلیل نه په دې سورته ملک بیانې تبارک الذی بهدا برکتونو والذی هغه ذات په یده ملک کداغه فلاس کې بادشاہی درام او دلیل او هو علا کل شان قدیر او د غلا پارس باندې قدرت والده اذویم دلیل او درم الذي خلق الموت والحياهتا هغه ذاته چې پیدا کړې مرګ او ژوند ماناتینا انداز اکول تکا واقعا کی ذکر شو چه نحن قدرنا بینکم الموت یا دا مطلب چه تاسوی پیدا کریه دا مرگو دا جوند پارا لیبلوکم ایوکم احسن و عمل دا, دا دید پارا از میخ کی پتاسو باندی چکم یوتاسو که خیستا عمل والشو ام <تصفح> والعزيز الغفور اغلى عزور ور ذاته او سره دینه معافی کو ان کے الذی خلق سبع سماوات طباقا اغه ذات چې پیدا کړی دی یو اسمانونه یوز بلفاسا تفق تفق ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت ت نوی نے انسان او پیدا اش درحمان ذات کی سفارق فرج البصرہ پسواڑوا نظر پل دی اسمان تا ال ترامین فطور ایت ونی پدی کی سچو اد ثم رج البصرہ بیا والا وا نظر خپل په طرف د اسمان بار بار ين قلب الیک البصر و واپس بشیتا تا نظر خپل خاصا ان مرادا و هو حسیر او استلی وی لیکن دا الله په مخلوق کې با سفر او نقصان معلوم نکې ولقد زينا السماء الدنيا بمسابيح اوی یقینا مونږه خسته کړې دي د اسمان نږدې پستور سره او جلنا رجوم للشیاتین امونږه رذولی د استوري وشتون کید پاره د اموند تیار کړې د دې لپاره عذاب سوزون کې ولل ذین کفروا بربهم عذاب جهنم او خاص داوي کسان د دا پالچین کار کوي د خپل رب نه د برکاتو د دې لپاره عذاب د جهنم ده ابیس المسویر ډیر بد ځای دراتلوده اذا القو فیها کلچ اغرزو لش دیپ دی جہنم کے سمعو لها شہیقاً اور عباد دی جہنم دا پا راہنی دل وحی تفورو او دا جہنم با جوشی کی تکادو تمیزو من الغیز نزدی دا چوچوی دا دیر غسینہ څنګه ژورې تلاب کې ذکر شو چې وقود عنا سو الحجاره كلما القي فيا هر وخت کې چې اور ذلشي په دې جهنم کې د کافرانو سوالم خزنتها او تبوسب کې ځین دا روغه د جهنم جمخ کے ہوئے علیہا ملائکتن غلاظن شدادن زہنم آمالائکو بیر سخت دی او قوات والدی ناغیبت نتاپوس کی علمیاتکم نظیر توتسوک دنیا کی نورا غلی پیغمبر حق پرس قالو ابو ایدی بلا ولی نورا غلی قد جا آنا نظیرن یقنا راغلیم تا نظیر یرون کے فقازبنا من دروغجن کو وقلنا ما نزل الله من شيء او وي چې نه دي نازل کړی اللهس شي زه تاسو د ځان خبرې کوي ان انتم الا في ظلال الكبير او وي ملائکه چې نوې تاسو موږ غرمه له یو کې وقالو او وي لو کنن نسمعو او نعقلو کاش منگا وگی خوی قرآن تا ایوم دا عقل نا کارا استوینو منگ با موحدینو ما کنن افی اصحاب السعیر نو نبو منگا پا جہنم یانو کی توحید یا دا قرآن نزدکی دو او یا دا عقل دلائلو نا اذا منگ نزوال کاراو نشونو جہنم ترالو اثارفو بزمبم اقرار یو کو کنا په خپل ګناہوں سرا پس حق الیاصحاب السیر پس هلاکت ته دی جهنم یان ولرا مستصر بشارت ان الذين یخشون ربهم بالغیب بشکه کسان چې ريګي ځ خپل رب نا په غیب نه لهم مغفرتهم عذر كبير تدید پار بغن ا اوجر دې ډیر لوی با سر قولکم او جهرو به پټه کړئ خپل خبره او یا ښکاره کړئ خپل خبره انه علیمم بذات الصدور بشکل لا پویگی پراز د ضرور نو باندی علای علاو من خلق اولی نپوئی گی اغا پیدا کری دی و هو اللطیف الخبیر اغا اللہ پوئی گی فدیر و نازک و خبرو او خبردار دی پارس باندی و الَّذی جعل لکم الارض ظلولاً الله غزاد ته جګر ذولې تاسو په راز مکه تابیداران برکات دې کنا فی منا کې به نو ګرځې د دې پوغو باندې او د سواینا وکولوم الرزقه او خره د رزق دالانا ویل انهجوره او د الله طبيع راځم کېدلې اامنتم من في السماء تخويف اي بچمش احساسو يا بيغمه احساسو د عذاب د غزاث نه چې په اسمان کې د قدرت تا و اي يفصفا بكم الارضان چې غرق کی تاسو لرا په دې ځمکه فان هي تمورو پس دغه وخت کې د ازمکه چرلې ا تاسو وګورئ کې ام امنتومن بیس سماي ایتاسو په امنیه دا زابد د اغزاد نا چې پاسمان کې قدرت تا و ايمرس علیکم خاصبا جووري پ تاسو باندې کانی پس تعلمو نا کیف نذیر دردا چې پي چ سرنګ دی الله وی رول زمان ولقد كذب من قبلهم ويقينا دروجن کڑی وی اغه کسانو چې مخک دي دینو پیغمبران لرا فكيف کان نکیر نبی سرنګش عذاب زمونږ غی لران اولم یرا ولت ویری ایا نگوری دا خلق قوضی مارغانو تا فوقاوم دا پاس دا دینا سواب پات اوما په پا داس حال کې چې که کې اخپلو وزرو لراو بندون که دی داو تدالو تو چل اللہ خولده دی ما یمزکوهن الا الرحمن نشی ٹینگو لدی لرا پا هواکی مگر آغازات محربان ان ب كل ش بسرو شله پارشيباندي لدون کې دن ح الذي هو جندله کومڅوک د غذاات چې غستاسولهکار شي ي سر کوم مندون الرحمن او مد تر کې تاسو بغیر د الررححمن ان کاافونه الله في غورو ندیدہ کافران او مشرکان مگر پلو یا دوکا کی امن ام حاضل لذی آیا سوک دے اغازاتو یرزقکم چتا صل رزق در کی ان امسک رزقہ کچر بن کی اللہ پل رزق بل لجو فی عطو و نفور بلکدی ننواتو پسر کی او پنفرت کی افمن یمشی مکبن علی وجیه احدا ای آغا سوک چروان دے ولٹا پا مخ پاندی ندی بورا سیخ پل منزلتا ام من یمشی سویین علی سرات مستقیم اوی آغا سوکو چروان دے برابر پلار نیغیم موحد و مشرک اللہ بی قل هو الذي أنشأكم ويا جل عظت چې تاسو پیدا کړی او جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة او درکړي چې تاسو لره غوونه او سترګي او زلونه دې لپاره چې د الله بندگی په یو کې قلیلًا ما تشکرون ډېر لږ دې تاسو کې ثابت دیارې كون کی قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَاعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا طَارَ الذَّاتِ عَلا چې تاسو پیدا کړې په ځمکه کې پہله ته او خاص دی الله ته بیا را جمع کړي شي او وي ګولونه وای دي متا ها زالوادو کله وي د قیامت ان كنتم کلو علم د قیامت الله سره ده وانما انا نذير مبين ا بيشک ز يرون ک مخکاره فلما راوه زلفتا کلچوینی قیامت لارانیز دی سی ات وجوه الذين نروانو جار بشی مخونا داغی کسانو چه کافران دی وقیلاو بویلش دیتا هازا الَّذی کنتم بی تدرون داغا قیامت تی چیتا سپدی باندی تلوار کولا قل عرائتم ان احل کنی اللہ و ممعی و آیواتا چه خبر را که هلاك کی ما در الله او رسوک کی ما سره دی مرګری نو سوک بوم هلاسی زمون خدا عقیده ده چې هر څه د الله په اختیار کې دي زمونږ موت او حیات د الله په اختیار کې دی نو که هلاك کی ما در الله او سوک کی ما سره دی او رحیمانم یا رحم کوي په مونږ باندې نو نو مته موت نسوک بچ کول شي اون آغا رحم دا اللہ زمونگ شي دا خود زمونگ عقیدہ دا فمن یجیر الكافرین من عذاب علیم سوک دے چپنا بور کی کافران لرا دا عذاب درناکنا قل هو الرحمن و آمن نابی و آیا وطا چه دا غزات تے مہربان منگ ایمان را علې توکلنا او خاص په الله باندې مونږه کو کوو دا غو او دا غه نمازا ضوارو بیا کنه او به یو کنهستایم فساتعلمونا زر دکی په یبه شه تاسو من هو فی ظلال مبین چې څوک وګمراه احکار کی قل ارایتم وایا خبر را کایماته این اصبه همه او کم غورن که اگر زیده او بستاسو دوبی و منیاتی کم بی ما امائین نسوک دی چراو